Маріс похмурніла, схиливши голову, згадала приниження Брендона і його відмову від неї, і сльози з новою силою полилися з очей. Я так сподівалася, так кохала, але зі мною ніхто не вважав за потрібне рахуватися. Чому ж я повинна поступитися, якщо ніхто навіть не замислився, наскільки страшний для мене цей союз? Ні, я все розумію, але не можу. Я зростала разом із моїм коханням, воно стало частиною мене, і я вірю, вона навіть випросталася, одразу застогнавши від болю, але закінчила. Кохання перемагає все. Та чи справді це кохання Мері? тихо запитав Вулсі. Що ви хочете сказати? Канцлер сперся плечем об стіну і зітхнув. Справжнє кохання, дівчинко моя, не буває таким егоїстичним. Справжнє кохання завжди готове до самопожертви, до відмови від чогось заради того, кого кохаєш. Якщо ж сил відмовитися немає, це не кохання, це задоволення самолюбства або ж що завгодно, бажання, хіть, гра, захоплення, але не кохання. Дивлячися, від чого доводиться відмовлятися, помітила мері Від чого б не довелося Але якщо бажання домогтися свого вище за кохання Значить, кохання мізерне загрожує неабияким лихом Тому, кого воно обрало Він схилився до неї Ви знаєте фразу «Обурення государів загрожує смертю»? Мері здригнулася Генріх не піде на таке. «По відношенню до своєї сестри, можливо, але по відношенню друга, який зрадив... Ви ж добре розумієте, на яку небезпеку наразив себе Чарльз Брендон, зважившися грати з вами в ці ігри?» Першою миттє Мері злякалася. Вона пам'ятала, що говорив Чарльз про небезпеку, яка йому загрожує. Але він зумів викрутитися – навіть ціною її ганьби, і вона постаралася сказати якому байдужіше. Чарльз Брендон не відповів на мої почуття. Він насамперед слуга короля. Це безсумнівно робить йому честь, живаво підтримав вулсі, але ви самі своєю упертістю підставили його під удар. І додав майже глузливо. Легко ж ви граєте його головою. Тепер вона мовчала дуже довго. Вулсі навіть здалося, що він чує, скажене биття її серця. «Що ви хочете сказати? Його ж лише вигнали?» – голос принцеси Тремтів. «Вигнали? Уже цього достатньо, щоб розбити всі плани цього з чистолюбця? А Брендон честолюбний настільки, що навіть мав зухвалість підняти очі на сестру свого Сюзерена?» Він пропустився помилки. Лорд-канцлер зрозумів це, коли на губах дівчини з'явилася посмішка. Той, хто не ризикує, нічого не виграє. Ось ви обої догралися, зітхнув Вулсі і додав немов рубану із плеча. Брендон заарештований, він у тауері. У Улсі ледь устиг її підхопити, коли вона знепритомніла. утретє за сьогодні. Так недовго й до гарячки дійти, розрядовано думав Вулси, спираючи непритомне тіло дівчини об стіну. Він не відливав її водою, просто почав поплескувати по щоках вологими долонями. Нарешті Мері розплющила очі. Якийсь час вона ще погано усвідомлювала, що відбувається. Але коли почала плакати, а потім захлинулася нервовим сухим сміхом, Вулси зрозумів, що вона остаточно все зрозуміла. «Якщо з голови Брендона упаде хоч одна волосина, я не відповідаю за себе». Не такої реакції чекав канцлер. «З голови нашого прекрасного Брендона упаде не одна волосина, а всі, причому разом із головою. І ти, крихітко, навіть зможеш вважати себе його катом». Це було сказано сухо, майже байдуже. Вона знову ридала знову сміялася. Її схлипування змінювалися сміхом. Вулсі спокійно чекав, поки вона заспокоїться, ходив туди-сюди, то входячи в освітлене смолоскипом коло, то віддаляючися у тінь. Нарешті принцеса опанувала себе, витерла сльози, перестала сміятися, навіть спробувала поводитися і гідно. «Що можна зробити?» Адже Брендон не тільки мій коханий, але й ваш друг – союзник, – оточнив канцлер, а при дворі це більше, ніж просто друг. Тому я зацікавлений не тільки в його порятунку, але й у звеличенні. Однак справа зараз не в ньому, у вас. Він підсів до неї, умить перетворившись із суворого політика на доброго друга. Проте у глибині душі він давно вирішив, що це дівчисько з її щирими почуттями виглядає більш ніж нерозумно, небезпечно. Та розуміючи, що люди цінують в інших те, що властиве їм самим, він вирішив зіграти в її гру, у відвертість. Розповів, що й він, попри свій сан і становище, мав необережність покохати гарну просту жінку. Звичайно, як представник духовенства, він не може узаконити їхні стосунки, але він кохає свою обраницю і створив усі умови, щоб вона була захищена від пліток і не бідувала. Що ще він може? У житті треба вміти задовольнятися тим, що тобі доступний, і не зазіхати на більше. Тому в них з його біс спокійні, стабільні стосунки. По суті, вони навіть щасливі, але цей зв'язок тримається в таємниці, хоча у них і є незаконно народжені діти. Він не сказав принцесі, що ці діти були всього лише плодом задоволення його хіті. Ні, він говорив про кохання, про високі почуття, даючи їй зрозуміти, що співчуває їй. Мері дивилася на нього широко розкритими очима. З нею ніхто ще так не розмовляв. І це откровення солідного державного чоловіка перед нею, юною дівчиною, водночас і збентежило, і імпонувало. Він посміхався, і вона мала визнати, що канцлер може бути навіть чарівним. І те, що він відкриває їй свою душу, мимоволі зворушило її. Їй казали, що він цинічний і підлий, а він так довірився їй, відкрив свою таємницю. Може, він грає? Але хіба можна так відкрито афішувати те, що представникові духовного сану варто приховувати своїх бастардів? Юна принцеса забувала тільки про одне. Для жінки незаконно народжене дитя – ганьба, для чоловіка – визнання його чоловічої спроможності. Так чи інакше, Вулсі домігся свого. Обличчя принцеси пом'якшило, вона почала довіряти і співчувати йому».